A veure, el món és molt gran, molt difícil de visitar-lo tot, ens hem d'enganyar. Podem viatjar, podem veure moltes coses, cada dia més, però no les veiem totes, perquè moltes coses no hi ha mitjà d'arribar-hi, si no és d'ells mateixos, amb una paraula, perquè? Pues perquè els avions van directament a els llocs on hi ha els aeroports i una vegada en allà poden haver-hi molts quilòmetres per arribar a un posto que ens interessa, que hi ha, hi ha persones que ho poden fer-ho, que són afortunats, però no tots ho podem fer-ho. Bé, ara m'n vu anar a Indonèsia. Indonèsia té coses precioses. Té coses precioses, precioses precioses. Però bé, de el que vull parlar avui és una cosa que jo només he vist amb diferents illes d'Indonèsia. A veure, hi ha a Indonècia, les illes, amb algunes d'elles, hi han uns cavalls d'una raça diferent a la nostra d'aquí, o, podria dir, diferent de, la que, de les que coneixem. Són una raça, més aviat, petits, però molt forts, corren com un llamp. I com que són illes, algunes d'elles, perquè algunes les coneixem molt per què? perquè perquè ho deiem els avions tenen aeroport i van en allà. Però n'hi han d'altres que si no t'hi passeges o no hi arribes amb barcos especials dels que van d'una illa a l'altra, aquestes coses, és molt difícil, a més n'hi ha moltíssimes. All llavor ens a lo Hi han algunes d'aquestes illes que tenen cavalls d'aquests i els crien. Es crien o sigui, És el seu, és el cavall de la raça d'ells, la raça que tenen en aquestes illes. Però aquestes races no poden suportar sobre, sobre d'ells molt pes. O sigui, no poden portar un, un noi gran o un jockey, no pode portar-lo. Per què? El pes té que ser menys de 20 quilos. O sigui, no poden aguantar. O si sigui, és un animal molt fort, molt ràpid, d'una raça especial, que si li poses 20 quilos, 20 quilos ja comença a flaquejar. Ja ni pot córrer, ni pot trotar. Per tant, té que ser com a màxim, 20 quilos. Fins i tot no es permet que el que pugi amb aquest cavall porti una cellea, perquè la sella també pesa. O sí, sigui, El que pugi en aquest cavall és ell sol. absolutament absolutment sol. Noen ni, ni per agafar-se ten una corda lligada corda, una cordeta, una corda. O sí. Sigui, que, que només es poden agafar però ja no és el que tenim nosaltres no, no, no, no, res res, per què? perquè tot pesa i no pot passar bé amb una paraula la llei diu que en allà només hi poden pujar persones adultes però quin adult trobes que pesi 15 quilos encara que siguin molt prims molt pocs. Aleshores, aquests, aquests cavalls, o sigui, a les illes, no s'ho miren tant, això. Encara que la llei di que no s'hi pot pujar, fins, o sigui, més, que tinguin més aquest pes. Però sí que els interessa que no es morin els cavalls. Què passa? Qui puja aquests cavalls? Qui els monta? Els munten els nens. No nenes nens nens per què? nens que poden tenir 6 anys 7 anys, 8 anys, 9 anys 10 anys, 11 anys i para de comptar perquè en seguida vull dir pobrets, pesen no poden no poden ni portar casc, el casc un casc no el poden portar perquè pesa Sí o sigui que és que encara que, que diguin màxim 20 és que no pot ser perquè si no, no els hi corren si no, no troten sí, és curiosíssim vale. si és una illa que té no té problemes perdó, no té problemes per, per guanyar diners i comprar menjar i fer tot el que necessitin no en fan tant de cas això per entendre'ns de, dels cavalls. Però els llocs on, verdament, hi ha manca de treball, hi ha manca de, de lloc per plantar, hi ha manca de fruita, hi ha manca de moltes coses, i els hi han d'exportar d'altres uh, illes, què fan? Doncs, tenen una, un contacte amb altres illes importants perquè en una barca els hi portin clients, però els clients, claro, no venen a muntar. Els clients, el que venen a veure, aquest tipus de cavalls muntats per criatures, se'n diuen traduït els jockey nens, perquè són nens, són nens. Llavors, la persona que hi va, normalment, es fan apostes. Guanyarà el cavall, jo que sé, el que porta el que porta el nen que va... Ah, no porten sabates tampoc els nens, eh? Porten exactament, o sigui, és allò de de que no poden... No poden portar res, és, és la seva robeta que portin a sobre i punto final. A llavors, clar, això, com que aquí no existeix, turista que van allà i té l'oportunitat d'anar-ho a veure amb algunes d'aquestes illes, doncs ho fan bé com que fan unes apostes, tipus d'apostes, apostes amb el turisme, amb tothom, eh, què posa vostè, poso tant, va? o l'altre poso tant, poso... res, per ajudar-los ajudar, pues, el... ajudar a ells. No? Per què? Aquests nens, aquests nens, vull dir, en realitat, estan guanyant el que els seus pares no poden guanyar. I aquests nens estan sempre a punt, perquè el que es fan grany s'ha acabat, estan sempre a punt de que quan ve una barca carregada, de desigual, 20 persones, de 40, de 30, jo que sé, les que siguin, venen disposats a veure aquest, aquest tipus de cavall i aquest tipus de cursa, com si fos una cursa. A veure com corren, com corren, com corren. Que no tenen pista ni res, eh? tenen res, un recorregut. Així, que natural! No es pensin ara amb obres ni res, ni pensar-ho. Però què fan? O sigui, normalment fan unes distàncies que són de 1.400 metres pots anar i pots tornar, per entendre'ns, i veus els cavalls, veus la, les criaturetes, perquè, m'imagina, criatures de 6 anys, eh? També hi han de 6 anys, eh? Aleshores, clar, aquests nens, per entendre'ns, els pares cobren. Cobren, per perquè hi han vingut uns turistes, han vingut a veure el que s'està fent, han vingut i han pagat, aquests, aquests pagos que han fet són per, per les famílies que, que, verdament, els pares porten el nen i el que el pare no guanya perquè no hi ha treball o no hi ha oportunitat d'altra manera de treballar a la terra o el que sigui van guanyant amb això al mateix temps és una manera de que quan una persona va a una illa d'aquestes i diu que ha vist això segur que l'altre que hi va ara voldrà veure-ho també perquè és una cosa que són jockeys però són nens petits sí que moltes vegades cauen moltes vegades cauen a veure, si un cavall corre moltíssim, trota moltíssim i porta un nen petit, perquè són petits, a veure, no podem comparar se amb un adult, són petits, i, i no tenen amb què agafar-se només amb una corda sola, però ai, així ens enganxat el cavall de qualsevol manera, les cametes no les porten pas posades en el cap posto, s'enganxen s'arrapen, és el que vaig veure jo s'arrapen amb les cametes en la pell del cavall clar que passa que són nens que pràcticament hi han nascut ja acostumats a muntar cavall que ho fan perquè aquests cavalls els utilitzen només per per treure'n diners amb una paraula eh? aleshores què passa? a vegades us han caigut S'han trencat una cama, s'han trencat un peu, s'han trencat un braç, s'han trencat. I malauradament, claro n' han algunes, algunes caigudes que et deixen malament hi han caigudes. Si no tens un hospital a mà o no tens un cirurgià a mà, a millor la caiguda t'ha deixat doncs, la cameta torta. Pues sí, malauradament hi han personetes joves que eren que son ara per exemple tenen 15 o 16 anys i van caure, no han pogut muntar més amb això, amb aquestes curses especials i se'ls ha quedat doncs, un del membre malament però, és to que diem tothom intenta mirar de fer diners de tenen fills de continuar de, de, de poder en fi ajudar la família i cada un ho fa com pot però això, en realitat Només passa a algunes illes d'Indonèsia que Indonèsia Indonècia, Indonècia té moltíssimes, i ho sabem vostès, que ho hem parlat a vegades. Aleshores, són les que, verdament, no hi va tant el turisme. O sigui, els hi han de portar amb barca. Eh? O sigui, tota una sèrie de coses. Els nens, normalment, sí que porten molta coloraina i ressalten molt a sobre del cavall. El cavall, normalment, doncs, són marronosos o grisosos o així, i van, porten, es nota les illes normalment es agrada molts colors no? doncs porten molts colors o sigui la robeta que porten re, que no, no és res especial eh? perquè ni porten protecció al genoll ni porten protecció als peus ni porten protecció al cap o si sigui, per cas, re, porten el que és la robeta normal de, no de muntar d'anar pel carrer és a dir, del més senzill que ens puguem imaginar però Pot ser que porti un vermellet, un tros groc, un altre, el que sigui. I aquests nens, si verdament aguanten bastant temps sense caure, doncs tampoc poden eh, fer el que fan altres nens, que no és un col·legi normal, però que els ensenyen a llegir, o els ensenyen a escriure, o els ensenyen a comptar. No, tampoc hi poden anar-hi. Perquè el primer és lo que poden rebre de diners... Quan els turistes arriben i tenen que estar els nens aquests sempre a punt. Perquè per primer, és pogueu guanyar diners per tirar la família endavant i la segona seria que si no aprenen ara, ja aprendran quan siguin més grans o bueno, no sé si pobrets, no sé si pobrets podran eh, seguir estudiant o fent alguna cosa. Però és la mentalitat d'aquests puestos que hi han. S'ha ha acabat el temps res més per avui com sempre, gràcies per estar amb tots nosaltres amics i amigues del programa Aires de Cultura i des d'aquí rebin aquella versada tan gran, tan gran tan gran i aquell pató que pot, no pot faltar mai adeu, adeu, adeu fins al dia vinent Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà